Eu realmente faço palestras de manhã, de dia, quase que eu falei boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E o Sr. Toninho nos pede para repetir uma palestra, mas não fica para esta oportunidade, viu Sr. Toninho, fica para uma outra oportunidade e...

A palestra que ele nos pede é uma palestra que a gente escreve uma palavra de trás para frente. E no final a gente distribui flores, distribui livros. E como nós estávamos em outro lugar, tivemos que sair de lá para vir aqui para fazer essa palestra, então não houve possibilidade de trazer as flores, né? Mas fica para a próxima, viu, seu Toninho? Com certeza.

A palestra do dia é de, dedicada aos construtores deste país, os que trabalharam, os que pegaram no pesado, os que vieram da África, os descendentes, e somos todos nós, todos nós temos aí um sangue dos negros neste país. Então, a palestra é dedicada a Pai João.

E nas minhas andanças, por aí, nas casas espíritas, com mais de mil palestras proferidas, nós tivemos oportunidade, num desses locais, de conhecer uma entidade extraordinária que manifestava com o nome de Pai João. E tive uma oportunidade também de fazer algumas perguntas a Pai João.

E ele então me respondeu, do jeito simples, matuto, do jeito que ele mais gosta de ser. Uma vez que você sabe, segundo uma mensagem de Militão Pacheco, psicografada pelo mestre, pelo amigo, pelo companheiro, pela luz que Jesus nos enviou, Chico Xavier, Militão Pacheco diz que o seu corpo...

Já tomou o sol de todos os continentes do planeta Terra. A sua boca já saboreou todos os acepipes que contém o planeta Terra. O seu corpo já formou outros corpos. O seu corpo já fabricou outros corpos. Você já viveu na pele do índio, do branco, do negro

do africano puro da raça que iniciou na Índia, na, na, na Ásia em todos os cantos sendo assim quando se fala do preto velho pai João você fala de você mesmo porque você não sabe quem você foi em duas, três, quatro, cinco encarnações anteriores você já foi japonês

Você já foi negro e hoje tem preconceito de japonês? Tem preconceito de negro? Por quê? Você já viveu na pele? Olha só que absurdo falar de um preto velho. Se você também corre dentro da tua veia o sangue do preto velho, você é brasileiro? Pai João.

Foi a minha pergunta. O que é ser escravo? O senhor veio da África, o senhor viveu na senzala. Fala-me, Pai João, de seus sofrimentos, de suas dores, e suas frustrações. O que é viver trabalhando de sol a sol, comendo mal, dormindo mal? O que é viver na senzala?

pai João. Pai João deu uma risadinha daquele jeito maroto, matuto. Oh, filho. Enfim, não sabe o que é a escravidão. Pai João já teve os olhos em azul lá da Alemanha. Pai João matou tinha preferência para matar as mulheres.

Prostituta. Pai João sofreu a obsessão daquelas que matou. Foi a última encarnação de Zóinha Azul. Pai João reencarna a pedido de seu anjo guarda na África.

E, jovem, é pego a laço pelos portugueses e trazido no porão de um navio negreiro, onde seus amigos também vieram. E muitos dos amigos tomavam água contaminada com urina de rato, muita fome, muita sede, muito frio.

E muitos morreram e eram jogados ao mar. E Pai João assistia tudo. Quando Pai João aportou-se em Porto Seguro, na Bahia, foi logo vendido no Pelourinho. Pai João nem sabe para onde foi.

Zinfim não sabe o que é a escravidão. Pai João sempre foi feliz, Pai João sempre tratou as pessoas bem, Pai João sempre alegrou seus companheiros, assim azinha os fiozinho da sinhazinha. Pai João curava os negros quando cortava os pés, Pai João preparava os remédios tirados da mata,

Pai João sempre foi feliz. Embora as pessoas acham que felicidade é ter uma camisa boa, é ter uma chácara é ter um carro. Acha que tingiu o cabelo, é feliz? Acha que comprar um peru, é feliz?

Zinfim não sabe o que a escravidão, senta para escutar preto velho falar. Ser escravo, filho, ser escravo é ficar olhando para esse tarde celular o dia inteiro para ver se alguém mandou mensagem. Quantos escravos tem aqui?

gravos de celular eu não não uso celular não quero ser atrapalhado já tem telefone onde eu trabalho para que? o senhor tem celular? o senhor tem celular? não? o senhor vai morrer sem celular? e eu também acho que não sei

ser escravo e ficar olhando o dia inteiro para o celular para ver se alguém te ligou. Foi que ele respondeu. É verdade ou mentira? É verdade? Quando você está conversando, eu digo, licença, com licença, deixa eu atender o celular. E deixa você falando sozinho. Às vezes eu tô orientando uma pessoa espiritualmente dentro do meu ambiente de trabalho, o celular toca, a pessoa para, desconcentra, eu não sei, acho que é algum espírito obsessor que faz serviço.

Para tirar a concentração da pessoa. Afinal de contas, ela está necessitada. Eu estou orientando, eu estou bem, eu estou equilibrado. Ela que precisa ouvir, não ouve. É um absurdo. Você está fazendo uma palestra, o celular toca do indivíduo. A melhor parte ele perde. Fica igual Marta e Maria na casa de Lázaro. Hã? Uma trabalhava desesperadamente e a outra...

Lavava os cabelos de Jesus. Qual o melhor? que que você preferiria? Se Jesus estivesse aqui agora. Atender o celular ou conversar com ele? Ser escravos, enfim. É ficar a noite inteira nessa tarde na internet. E no outro dia você pergunta para a pessoa. que que você aprendeu? Nada.

Que que tinha? Você ficou mudando de canal a noite inteira com 80 canais. Aliás, só fala no número 80, né? 80 canais e no outro dia você pergunta a pessoa: "Que que tinha?" "Ah, não tinha nada de bom". Mas se foi dormir 4 horas da manhã, não tinha nada de bom. Ah, só porcaria. E o problema é que tem que trabalhar no outro dia.

Ser escravo é não sair com um artomóvel novo de medo de alguém roubar. Isso é sabedoria, gente. Preto Velho sabe o que fala. Isso não é inteligência. Ele não adquiriu em banco de faculdade, em livros. Não. A vida lhe ensinou. Ser escravo é querer comprar Adida, Nike...

Nico Boko, cor mezono. Vocês escravos têm uma pilha de carne do shopping? Quantos escravos tem aqui? Levanta a mão. Tem a coragem de levantar a mão e falar: ah, "Eu estou devendo com cartão de crédito porque não tive cabeça". Qual levantar a mão? Ninguém tem coragem. Gasta mais

Do que ganha? Quantos tem aqui? Não precisa cutucar ela que eu tô vendo. Eu vi três. Ser escravo é não escapar do jogo do baralho, enfim. Ah, meu Jesus do céu. Estou escrevendo um livro e...

Esta semana, semana que vem, vou me internar numa chacrinha que a gente tem ali no Monte Carlo para colocar todas as histórias em ordem. São histórias de quando desde quando eu vendo livro de porta em porta, de moto, numa caixa. Alguém se lembra disso? Só o Dr. Dublin, né? Iraíra Mar. E a Selene, que era minha maior cliente do livro Renovando Atitudes, né, Selene? Beijo no teu coração. Amiga, graças a você...

Eu estou lá dentro daquela loja maravilhosa, tá bom? E tantos outros que estão aqui, que compravam um livro, quando eu mais precisava na minha vida. Ser escravo é não conseguir escapar do jogo do baralho. Olha só o que o Preto Velho fala. Quantas pessoas, inclusive uma conhecida, o Lucas, meu filho, tá aqui, ele é testemunha. A, a, a, a, a companheira...

Ela o salário, aposentadoria, no Banco do Brasil, descia voluntários, parava no bingo Veneza, quando estava aberto, gastava todo o dinheiro. É verdade ou mentira, filha Quando chegava na casa dela, a mãe pediu o dinheiro da aposentadoria dela e da mãe, que ela sacava as duas. 700 reais dela tinha ido embora e mais 450 da mãe tinha ido embora. Você já viu, minha amiga, um negócio desse?

E eu conversei com ela, fizemos um tratamento por um período. No final, ela falou, Zezinho, não coloca a minha história no teu livro, porque eu não consigo parar de jogar baralho. Jogar aquelas coisas no vídeo, na, enfim, na televisão lá do, do jogo. Olha que absurdo. Eu joguei a história dela fora, respeitando. Obviamente que ninguém jamais irá saber o nome de alguém que está lá,

naquela história que eu estou escrevendo jamais, não é essa a intenção a intenção é você aprender com o erro das pessoas e eu da mesma forma aprender com o erro das pessoas e obviamente não cometer o erro ser escravos enfim é não conseguir parar de beber desate quantas pessoas que eu já enviei pra cá

O meu, ama, o meu amigo, amado amigo Machado e o Xadinha, que tem o Xadinha como um irmão mais velho. São os meus companheiros de batalha e de luta que sabe que eu mando para cá, o Jurandir também. Que estão aqui desde o começo do desastre, a minha amiga Thelma, que é uma batalhadora. Não tá aqui a Telma? Batalhadora incansável, maravilhosa.

Ser escravos, enfim, é não parar de aquele cigarrinho. E agora inventaram um par de cigarrinho de maconha. é Agora inventar um outro cigarrinho, mistura maconha com crack. Isso sim é ser escravo. Não é eu que vivi na senzala. Nunca fui escravo. Eu estava escravo. Ser uma coisa, estar, é outra coisa

ser escravo, enfim, é ficar preso por um tarde de cocaína. Isso assim é ser escravo. Escravo da droga, vender a geladeira da mãe, do pai. Né, Selene? Quantos você encontrou lá no CVV? No Amigos Exigentes, né? Quantos, quantos, quantos, quantos casos você nos confidenciou? Eu tenho uma amiga que

que ela descasou. Tá em moda esse negócio, né? Eu faz 26 anos sou casado e eu quero continuar casado por mais 26, se Deus assim o permitir. Porque eu não quero ter duas sogra não, gente. Você pensa aqui. Minha sogra desencarnou há 25 dias com mal de Alzheimer.

Ah, dez dias no dia de Natal, né, uma semana atrás, o irmão dela, meu tio, tio da esposa Sônia, desencarnou lá em Paris, ali perto de Votporanga, com câncer nos ossos. Olha que coisa complicada. 15 dias um do outro, não é brincadeirão. Ser escravo é querer o poder na política. Isso sim é ser escravo

o nome figurar nas placas. Que coisa bonita! A placa do Nero também estava escrita em Roma. A placa de Tibério César também estava escrita em Roma. O maior de todos os impérios, comandado por Ciro II, cambises a Fúria, reencarnou em Tuiutaba de nome Jerônimo Mendoza Ribeiro. Lembram? O maior de todos os impérios,

também estava escrito na placa o nome de jorge Bush também está escrito nas placas e desse ex-prefeito que está saindo também está escrito nas placas o meu ainda não está escrito espero que não esteja seis escravos enfim

Ser escravo é trocar a tua mulher por outro sexo. Não importa se é de homem ou se é de mulher. É igual aquele filme da Globo ontem. Assistiram? Better battle. Mountain. É assim que fala. Não, não domina essa língua em inglês. Eles beijam na boca no filme.

E ganhou três Oscar. Oh, que maravilha. Nós não devemos ser contra o ato de amar um homem amar o outro homem. Mas nós somos contra a promiscuidade que se faz do sexo. Nós não somos contra uma mulher viver com uma outra mulher de espécie alguma. Porque é respeito, é carinho.

Às vezes é muito mais dedicação do que marido e mulher, vocês sabem muito bem. Nós somos contra a promiscuidade. Vou numa boate, e a boate tem lá uma sala chamada dark room. Dark room, sala escura. Você entra, você não sabe com quem que você está se relacionando.

Gente, isso é um absurdo. Será que Pai João está feliz? Será que Jesus está feliz com essa sala? Será que é o que Deus quer da tua vida, da minha vida e da vida desses outros nossos irmãos? Será que Deus está feliz, Jesus está feliz, a espiritualidade está feliz quando Ele programa a tua encarnação, coloca você junto à tua esposa,

Coloca você junto a teus filhos, quando depois de algum período você os abandona e vai atrás de um outro homem e se relaciona com um outro homem, e aí começa com mais dois, três, cinco, dez homens? Como a espiritualidade olha? Eles estão felizes? Não, gente, eles não estão felizes. Eles estão simplesmente com pena

de todos nós. E muitos com lágrimas nos olhos. De ter ajudado-nos a planejar a encarnação, e a gente conseguiu mais uma vez desvirtuar. E a gente fica metendo um pau no preto velho.

Vós, se não ser, sabe que muita pessoa tem religião só quando tá doente, desesperado, falido, obsidiado, quebrado, brigado. Gente do céu, olha que sabedoria extraordinária. Vós, se não ser, sabe que muita pessoa tem religião só quando tá doente, desempregado, falido, quebrado.

Muitas pessoas que estão aqui, que vieram só para ver o Zezinho. Acho que só tem o, o meu amigo do Cirinéia. Levanta a mão aí. Olha lá, só o Leandro, não Leandro? Quem mais que eu convidei? Só. Só que eu convidei. Outros nem sabiam que eu aqui estaria. Só vem na religião quando está doente. Gente do céu. Que cara de pau.

É um cara de pau. Você já pensou se quando você está doente, Jesus não está lá contigo também? Ou só Jesus vai estar lá na casa espírita Francisco de Assis? Só? Quando orar, diz, fecha tua porta e ora em segredo, e Deus que vê tudo que se passa em segredo lhe dará a paga. Diz Jesus em Mateus.

Você vai ir ao centro espírita perder seu tempo, não. Só quando está desesperado, fica na tua casa, ore. Vais ganhar muito mais. Aliás, se tiver alguém doente na tua casa, vai lá dar banho, limpa o vômito, limpa as fezes, vai estar ganhando muito mais do que perdendo tempo aqui na casa espírita. Casa espírita não cura ninguém. Ninguém. Ela te oferece uma condição de cura

auxilando nos passos, nas palestras, nos livros, na orientação fraterna, sim, mas quem mais cura é você, você que se cura, você que se sai do buraco, porque muitos eu tenho oferecido a mão e ele não consegue escapar, mas muitos eu tenho oferecido apenas um dedo e ele pega o dedo e escapa da depressão, da obsessão, muitos,

Não perca seu tempo, não. Faça sua caridade dentro da tua casa. Nem venha à casa espírita. Se vem por esse motivo. Pai João é duro, né? Zezinho é muito mais. E você, filho? Falou para mim. Tá bom? E você, filho? Está na doutrina para quê? para servir Jesus?

ou para ser servido? E aí? E aí meu joelho tremeu, minha mão tremeu, meu coração bateu forte, e você, filho, está na doutrina para servir, ou para ser servido? Ele me perguntou,

E agora eu dirijo a palavra a você. Você está aqui para quê? Só para colher? Só para colher? Você veio no dia de hoje para colher? Você não veio para ajudar nos passes? Para ajeitar as cadeiras? Para colocar água nos copinhos? Você não veio para perguntar se estão precisando de dobrar a roupa? É só perguntar para o meu amigo que estava lá atribulado? Não.

Você veio aqui para quê? Só para ouvir a palestra? E eu? E eu que atrapalhei o trabalho do Cristo em encarnações anteriores e hoje sou divulgador da doutrina dos Espíritos. Depois de várias encarnações, eles estão tentando me colocar no caminho do Cristo. E nesta, eles conseguiram através da minha esposa. E eu sou...

Um soltador de pipas. Hoje eu domino aos pombos. Hoje eu tento arrebanhar o que eu espalhei. Tento. tem conseguido. Inclusive aqui tem um casal que nós sabemos da história dele. E hoje eles estão juntinhos.

É uma benção, uma glória eu ter podido participar um pouquinho da vida deles. Eles tinham se separado por um problema e retornaram. Então aqui. E eu tive uma pequena participação. Mas tive. Isso pra mim é uma glória. É uma alegria, é um prazer do mesmo jeito que tem gente aqui

que já passou por um bate-papo comigo. eu orientei, e a pessoa pegou um novo rumo, uma nova trilha, e hoje está bem. Aí ele me fez outra pergunta. Bom, você está para servir ou para ser servido? Você quer mordomia ou você quer trabalhar? Você quer servir o Cristo ou você quer servir o mamão?

o Deus da riqueza. Quem que você quer? Foi isso que ele me perguntou. E você, filho, você anda desesperado para sair desse planeta, para habitar o mundo dos Espíritos de Luz. E nós, nós, filho, nós está doido para voltar e enxugar as lágrimas daqueles desesperados que você não enxugou, que sofre na Terra,

Nós quer ajudar em nome de Jesus. De vez em quando me passa essas coisas na cabeça, viu, Doutor Dublin? Gente, eu não aguento mais esse Lula, eu não aguento mais José Dirceu, dólar na cueca, José genuíno, eu não aguento mais essa política, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. É o cara que matou o outro, é o cara que jogou uma criança do, do quarto andar. Enfim, gente do céu, eu nunca vi.

É aquela Fátima Bernardes espalhando a crise, porque é ela que espalha a crise, não é? Não é ela que espalha a crise? Se não for a Fátima Bernardes, não tem crise, você nem fica sabendo. É verdade ou não é, gente? Aí você liga a televisão, aquela crise, aquela confusão, aquela matança, é o resbolar, é o ramar, é o raio que o parta, enfim, sei lá eu o que que é. E eu fico atento

com isso gente e eu falo, mas não é possível eu não podia mais estar vivendo nesse planeta eu devia estar já tá lá no mundo de luz, ajudando os espíritos de luz gente do céu e eu e passa isso na cabeça e pai João ficou sabendo não sei como que ele ficou sabendo e ele me falou isso nós tá doido desesperado para voltar a enxugar as lágrimas que você

Deixou de enxugar. É só para mim, seu Toninho, que ele falou isso? max é só para mim? Filho, eu acho que falou para você também, cara. Porque o teu sangue corre o meu sangue. E você está dentro daquela livraria é porque o Pai Eterno quer. Não é à toa.

Se desencarnar hoje, desencarnar amanhã, é você, filho, mais velho, que tem que assumir essa responsabilidade de tocar a livraria espírita para frente. É você. Enfim, vejo muitos esprita que ao sair do centro, sai com a arma lavada, a arma renovada,

cheia de esperança, cheia de fé, cheia de vontade de trabalhar em nome de Jesus, mas se esbarra, filho, na falta de vontade, na falta de coragem, porque encontra, encontra o um filho drogado, encontra a esposa desesperada,

esperando que através da palestra ele vai voltar melhor. Ele vai fazer o que não fez pelo filho, que entregou o filho na mão dos traficantes. Cadê as palavras bonitas que ele ouviu? E ele é um tirano doméstico e não faz nada do que ouve. Só fica na palavra.

Nos parca os sentimentos, cheio de lição espiritual, meu filho. E a cabeça vazia, o coração vazio, diante da esposa e diante dos filhos. Nosso maior desafio é ser caridoso dentro do nosso próprio lar.

Nossa maior caridade é tolerar as imperfeições alheias. Resumiu o Pai João. Trocando a voz, trocando os trejeitos de preto velho. Nosso maior desafio, filho, é ser caridoso dentro do nosso próprio lar. Nossa maior caridade é tolerar as imperfeições alheias. Eu já fui branco.

Do olho azul. Eu podia estar falando agora em alemão, em castelhano, até em aramaico, porque estive com Jesus e o abandonei. Mas falo com a simplicidade de um preto velho, porque foi lá, foi lá através da dor, do desespero, do sofrimento, que vi os meus irmãos morrerem,

E foi ali que eu aprendi a ser humilde, a respeitar o ser humano como Jesus nos pede. Foi ali. Foi ali que eu aprendi ver o sol nascer. Foi ali que eu aprendi a plantar.

Os alimentos, foi ali que aprendi a ouvir o zumbir das abelhas colher o néctar das flores. Foi ali que ouvi o marulhar das águas correr nos seixos dos rios. Foi ali que eu aprendi a entender a natureza.

Foi ali que senti Deus na sua pureza, através das crianças que nasciam negras e muitos iam para o tronco, desde pequeno. E eu os tirava, curava suas feridas com as ervas da mata. Foi ali, foi ali que eu aprendi a ver o sol se pôr, os pássaros a cantar, o arroz

ser socado no monjolo. Foi lá. Foi lá, filho, que eu aprendi a respeitar os meus patrões, as pessoas. Foi lá que eu aprendi a ser gente. Foi lá que eu tive o contato com a espiritualidade através

de outros pretos velhos dentro da senzala, nos batuques, nas cachaças, no charuto, foi lá. E hoje eu sou um seguidor do Cristo. Não importa que você me chame de preto velho. Não importa. Eu sou sim um preto velho. Mas um preto velho que te ama, que te quer bem e que luta pela humanidade em nome do Cristo

eu sou sim um preto velho desculpe a lágrima filho e vocês desculpe a lágrima desse amigo desse companheiro mas deve ter algum preto velho ao meu lado influenciando que Deus os abençoe

Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe a todas as raças do planeta Terra. Somos todos irmãos. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, disse Jesus. no falou dos pretos velhos, nos falou do índio, do homossexual. Não falou. Ele disse assim, sois deuses. Vós sois o sal da Terra. Vós sois a luz do mundo. Não perguntou se você é homossexual ou não

se você bebe, se você joga baralho, se você vive na internet, se você atrapalha a vida das pessoas quando fala ao celular. Eis aí, companheiros, a sabedoria de um preto velho. Muito obrigado a todos, que vocês têm um ótimo dia. Em nome desse Cristo maravilhoso, eu me despeço de todos vocês agora. Muito obrigado.